як миша віддячила левові. Дрімав собі лев спокійно під деревом у лісі, а нараз надбігла миша і побігла по нім. Збудився лев і рикнув страшної злості, що збудила миша, словив до лапи і держить. Ах, як ти сміла мене будити? Гукнув він громим голосом, на перестрашену мишу. Заплатиш мені за те життям твоїм. Ах, пане мій і царю, сказала покірненько перестрашена миша, даруй мені твою провину, що тобі прийде з моєї смерті. Будь милостив, даруй мені життя, а я тобі за те колись відплачу. Засміявся Страшний Лев за таку бесіду і сказав: <рес> е, ти дрібна дурна. Як же ти мені можеш відслужити? Іди собі до своєї діри мажсь! І пустив її на волю. А незадовго попався і Лев у сіті з реміння і шнурків, котрі люди на нього були наставили. Шарпився, злостився, сітей порвати так і не міг. Заричав о злості сильно-сильно. <грає> Рикто й зачула миша. Та я сама. Пізнала голос лева, біжить і каже. Чекай, царю мій і пане мій, я тебе вирятую. Побігла, закликала з п'ятдесят других мишей, самих свояків, своїх дітей, внуків, і кричить їм. Гризі! Кинулися миші з гострими зубами на сіті І давай гризти Гризуть, аж хрупотить Не минула й година Сіті були розгризані А лев став знову вільним І подякував мишці Дякую тобі, мишко За велику послугу, що ти зробила мені А наука для нас з того є не горди ніким, хоч би найслабшим і найбіднішим, бо й найслабший, і найбідніший може тобі в пригоді велику послугу зробити.